MISIUNE SPECIALĂ 17. Special AIR SERVICE Observatorii reglementare ca să fii brevetat, iar instructorile înmânează oamenilor mei insigna de argint care le va împodobi bereta. Observatorii nu-i mare lucru, dar e o experiență care lasă urme într-o viață. Dacă nu ești de-a dreptul dobitoc ori total inconștient, te învață să-ți recunoști limitele și să fii modest. Încă din primele zile ale lui decembrie ne întoarcem la Camberley. Deosebirea dintre parașutiștii brevetați și noii veniți care continuă să debarce din Spania și Africa de Nord sare noi ochi până și celor mai puțin avizați. Primii au o ușurință în mișcări ca de sportivi. Sigur că ei, unii sunt ispitiți cam prea mult să pună în mișcare angrenajele. Va trebui să bag de seamă și să corecteze această vanitate de parvenit. Ceilalți seamănă cu recruții pe care îi primeam noi pe vremuri în vechiul meu regiment. Niște plugari îmbrăcați ca de duminică în uniformele lor nou-nouțe. Nu trebuie să ne batem capul prea mult. Peste câteva luni vor fi toți la fel, musculoși, sprinteni, liniștiți, cât privește valoarea proprie și conștienți de demnitatea lor. Acum, după ce ne-am obișnuit cu rigoarea eficace a unităților engleze, Camberley, cu vesela lui dezordine a la francez, ni se pare o țară străină. Câteva sute de noi voluntari au completat efectivele, instalarea lor e inadecvată, cei de la comandament sunt depășiți, nimeni nu mai știe de ce răspunde. Șefii de batalion se succed ca să preia comanda unei unități ectoplasmice, ce nu are încă niciun nume și din care avea jumătate e alcătuită din parașutiști nou-nouți. După ce stau câteva săptămâni aici și sunt gata-gata să se aloagă cu un infarct sau cu o depresiune nervoasă, se retrag spre birourile din Londra, lăsând în dreptul lor o dezordine și mai mare. De Gaulle se opune, pare să, ca francezii să fie integrați în unități britanice, încât tratativele franco-engleze nu se mai sfârșesc, purtate între incapabili de ambele părți. Iar noi? Noi vrem mai cu seamă să ne antrenăm și să învățăm să ne batem. Asta ne-a adus aici și nu apelul din 18 iunie pe care nimeni nu l-a auzit și nici ambițiile politice. Cei roși de ambiție politică stau la adăpost în birourile lor și își rezervă prețioasa persoană pentru a se înfructa mâine din deliciile puterii. Treaba lor, fiecare cu vocația lui. Dar atunci să nu se amestece în viața noastră. Chiar și dacă ar fi să dezertăm din forțele franceze libere, vrem să ne batem, fie ca asta ar avea loc încadrați într-o brigadă engleză, fie constituiți în unități autonome, fie înfrățiți cu diavolul protocolul acordurilor diplomatice, subtilele și deșartele argumentări birocratice, valsul plin de ezitări al aliaților, rău aliați, mezaliați, ieșirile paranoice, toate astea ne sunt cât se poate de străine și nici nu vrem să știm nimic despre ele. Cei mai abili dintre noi, la felul ăsta de jocuri, sunt legați de către ceilalți să facă presiuni pe lângă statele majore, să le forțeze mâna unora să-i convingă pe alții, să-i amenințe pe ceilalți cu o rebeliune ori o dezertare colectivă. Cei de sus cedează și obținem în sfârșit ceea ce am pretins, Crearea a două batalioane sub comandament francez, dar organic integrate unei brigăzi engleze, foarte specială, SAS Brigade, Brigada Comandourilor de parașutiști Aflată sub comandamentul general al tapurilor britanice, tapuri, trupe aeropurtate. Pentru că negocierile și subtilitățile dialectice nu au fost niciodată specialitatea mea, las pe seama camarazilor aleși grija de a duce la bun sfârșit afacerile noastre. Alături de vreo alți șase ofițeri și o sută de oameni de trupă, acceptăm o propunere de a englezilor pentru un stagiu de șase săptămâni într-o școală de comandouri. Scoția în luna decembrie. Trebuie să-ți placă așa ceva. Dar în sfârșit facem ceva, învățăm trucuri noi, ne jucăm după pofta inimii cu tot felul de explozive, învățăm să neutralizăm minele, să tragem folos de pe urma unei ambuscade reușite, să ne deplasăm fără zgomot, să ne contopim cu natura, să supraviețuim fără rații alimentare, să sabotăm căile ferate, să scoatem maximum de randament de pe urma jipurilor de luptă și chiar să și tragem cu arcul. Jipul e o armă teribil de eficace în mâna unor specialiști. Două mitraliere de avion instalate pe capotă curăță un sector de 80 de grade, cu un debit de 1600 de gloanțe pe minut. În spate, o mitralieră grea montată pe pivot poate opera în toate direcțiile sau poate servi pentru tragerea antiaeriană. Iar în remorcă poți îmbarca un aruncător de 81 de milimetri. E o bază de foc mobilă, infinit mai suplă, mai puțin vulnerabilă și cu mult mai detemut decât orice automitralieră. Dacă dispui de un șofer priceput și doi servanți bine antrenați, îți poți îngădui orice. Multe convoaie germane din Franța vor face această fatală experiență pe pielea lor. Patru jeepuri, uri din pământ, vor ajunge din urmă, mergând cu 100 la oră, un convoi ce nu se aștepta la nimic, scuipând foc pe toate gurile, apoi dispărând pe primul drumeag ascuns de malurile lui înalte și lăsând în urmă un adevărat măcel cuprins de flăcări. Susținute până la pământ de patru parașute, jeepurile devin operaționale la 20 de minute după ce aterizează, se pot ascunde peste tot, pot străbate practic orice fel de teren, fără să pretindă deloc o întreținere complicată, adevărate ca târce, din care s-ar fi putut alcătui o întreagă cavalerie infernală. Dacă în altul comandament ar fi avut mai multă îndrăzneală, toți parașutiștii ar fi trebuit să fie motorizați pe jeep -uri. Dar vai, e vorba de un material costisitor, pe cât se pare, și numai câțiva tineri ofițeri de trupă sunt convinși de uluitoarele lor posibilități. În timp ce noi ne instruim, statele majore discută. În sfârșit, în ajunul Crăciunului din 1943, toți francezii sunt transferați în Scoția și totuși încă nimic nu e definitiv tranșat. Repartizați în cazări improvizate, cei vreo 600 de voluntari încadrați la întâmplare sunt dispersați în cele patru colțuri ale aceluiași comitat, fără ca cineva, fie el și profet, să poată cunoaște structura viitoarelor două batalioane. Ca treaba să fie mai serioasă, batalioanele inițiale sunt rebotezate regimente, al doilea pe care îl comandă Bourguin și al treilea de subordinele lui Chateau Jobert. Afectat celui de al doilea aparțin în principiu unei companii nebuloase comandată de Moro. Un ofițer de carieră care are despre meșteșugul armelor, idei diametral opuse ideilor mele. Răcnește tot timpul, e grosolan, vulgar și se poartă cu oamenii de parcă ar fi vite. Își închipuie că e un strateg, când de fapt e o nulitate meschină. Cu părul ras nemțește, cu gura lui urâtă și vocabularul de soldățoi îmi displace de cum îl văd. La a doua întâlnire mă dezgustă de-a binelea, iar la a treia ne încăierăm. În sfârșit, cel puțin așa sună eufemismul ce desemnează situația. Păcat mai curând pentru el. Două săptămâni de arest sever pentru mine. Două săptămâni de vacanță, la drept vorbind. Nu-i plătită prea scump plăcerea de a te destinde. Incidentul îmi îngăde să descoper că sunt departe de a-l simpatiza pe Burgoani, a cărui nehotărâre cronică mă descumpănește. Știe că aveam dreptate și totuși a pus capăt diferendului în felul lui Pilat, adică în felul cel mai puțin complicat pentru el. Și totuși la pornire îi fusese în favorabil. Atâta pagă. Dacă prietenul tău te înșală o dată, e vina lui. Dacă te înșală de două ori, e vina ta. N-ar mai fi trebuit să fie pentru tine un prieten. Așa glăsuiește proverbul arab. Burguain m-a înșelat și nu mai am niciun chef să slujesc în unitatea lui. Există un loc în regimentul al treilea, la comanda celei de-a doua companii. Îl cer și îl obțin. La începutul lui ianuarie 1944, în sfârșit mă simt în apele mele, ca și cele două regimente de altfel care și-au tabăra la Ocean Lake, unde începe să se organizeze o viață oarecum normală. O companie sau squadron se împarte în două trups, comandate fiecare de câte un locotenent. Fiecare trup e alcătuit din patru stics, Stixul numărul 1 direct sub ordinele șefului de trup, celelalte trei sub ordinele lui, sub locotenenți sau locotenențe recent promovați. Un stic are între 15 și 20 de oameni, inclusiv șeful de stic și sub lui adjunct. În fruntea companiei, un capitan sau un șef de batalion comandă sticul lui un radiotelegrafist, un om care codifică mesajele, agenți de legătură și grup de protecție pe lângă cele două mortiere de 81 de milimetri. În afară de radiotransmițători, toți oamenii companiei se pot schimba între ei și știu să folosească toate armele colective sau individuale, inclusiv cele germane. Armamentul e același cantate armatele din vremea aceea. Carabina automată sau mitralieră, plus un pumnal scurt și lat și un pistol Colt 45 pentru fiecare, o pușcă mitralieră Bren cu doi servanți, eventual un trăgător de elită, având pușcă cu lunetă, completează arsenalul sticului. Într-o raniță fiecare și în deasă, atâta explozibil cât crede că o să poată duce, atâtea grenade cât poftește, câteva cutii de detonatoare, un mosor de bandă detonatoare și alese pe sprânceană, așa numitele booby traps. Era cât pe ce să uit esențialul. Așa zisele gemon Bombs. E o mașină derizorie în aparență, un fel de mic săculeț negru din împletitură elastică ce ar putea fi confundat cu o poșetă de femeie când se duce seara la o petrecere. Numai că în săculețul ăsta nu o să găsești nici pudrieră, nici pufuleț, nici accesorii de înfrumusețare. Bordușit de vreo 2-3 livre de plastic high explosiv, nici o șenilă de tank și practic niciun blindaj nu-i rezistă. În plastic se poate amesteca și termit și atunci tankul inamic va arde ca o căpiță de paie. Inițial, încărcăturile Gemon se foloseau numai pentru distrugerea blindatelor. Mai târziu, după ce ei vom fi cunoscut mai bine pe naziști, după ce vom fi descoperit trupurile torturate ale camarazilor noștri asasinați, aveam să devenim și noi, la rândul nostru, necruțători. Vom prefera să ucidem fără nicio remușcare decât să luăm prizonieri. Încărcăturile Gemon vor deveni atunci mașini infernale, bucșite de lanțuri de bicicletă, de gloanțe de colt, ori de buloane. Le vom folosi și pentru tancuri și pentru infanterie. s sau sfâșie totul pe o rază de 20 de metri. Colete expres pentru infern își culcă la pământ victimele cu zecile. Pe deasupra, explozia lor e într totul asemănătoare celei a obuzului de mortier și totdeauna i-am văzut pe nemți că se înșală, închipuindu-și că sunt atacați de forțe dispunând de armament greu, când în realitate era vorba de o mână de oameni. SAS Brigade, de care aparținem, a luat naștere în deșertul Libiei, datorită lui David Stirling, un mare senior scoțian, a cărui familie deține de secole comitatul cu același nume. A părăsit Charles, școala militară britanică, având niște note mai rău decât proaste, spune-se, țăran și vânător și el, strategia fosilelor care se joacă într-una de-a bătălia de la Waterloo n-a reușit să-l entuziasmeze și în Libia, cu o mână de gipuri înarmate și conduse de câteva zeci de parașutiști încercați, a reușit să facă niște raiduri senzaționale în spatele trupelor germane. Oamenii din Special Air Service, dintre care mulți erau francezi, au ajuns niște combatanți legendari. Invizibili și necruzători, i-au costat scump pe cei din Africa Corps al lui Romel. Înaintașii noștri îi invocă totdeauna, ca pe niște clasici ai genului, operațiile de pe aerodromele libiene. La sfârșitul unui raid fantastic, de 500 km în plin deșert, soseau în toiul nopții, își depuneau încărcăturile explozive pe avioanele parcate, pe rezervarele de benzină, în depozitele de muniții, fără a alerta santinelele, și, cu rare excepții, când se lăsa cu schimburi de focuri, plecau precum veniseră. La 20 de minute după plecarea lor, exploziile cu întârziere își începeau ravagiile. Avioane de vânătoare, bombardiere, benzină, exploziv și bombe săreau în aer într-un tunet de apocalips. Câțiva supraviețuitori se află printre noi de câteva săptămâni. Le-a adus francezilor o reputație indiscutabilă de oameni serioși, curajoși și plini de eficacitate. Datorită lor, englezii ne-au integrat fără să cărtească în prestigioasa lor unitate. Trupele aeroportate engleze sunt considerate o elită de cohortă ieșite din comun, iar SAS Brigade drept o elită a acestei elite, o onoare să fi fost admiși în acest club foarte închis. Acum, nu ne mai rămâne decât să nu ne facem de râs. Văzându-i pe cei din noua mea companie, n-ai zice decât că ai de-a face cu niște campioni, foarte puține gabarite mari, atât de frecvent întâlnite de pildă în rândurile americanilor aceleași arme. Unii au chiar o înălțime jalnică, iar statisticile oficiale de după război dovedesc că cel puțin o treime din efective ar fi fost reformată într-o armată normală pe timp de pace. Marea majoritate dintre ei tocmai asta e, că nu-i majoră. Mulți mulatri din Algeria și Tunisia, câțiva bași, câțiva bretoni, câțiva locuitori din Ardeni, câțiva alsacieni, loreni și o mână de parizieni. Cât despre originea lor socială e o amestecătură pe cinste, studenți cu studiile întrerupte, muncitori din Belleville, pescari din Socoa, funcționari de la căile ferate, funcționari de bancă, foști mateloți în marina comercială, cultivatori din Lorena, țărani din Vante și alți ciobani corsicani. Ce am a îndemnat să vină în Anglia? Gustul pentru aventură? Ura față de ocupanți? Idealul unor oameni liberi? Câte un pic din toate astea fără îndoială, în proporții ce diferă de la individ la individ. Mulți dintre ei n-au sărit niciodată cu parașuta și în afară de câteva excepții niciunul nu s-a luptat vreodată. Nu au în comun decât bunăvoința și desigur, curajul, de vreme ce se află aici prin propria lor alegere. Trupa pe care urmează să o comand nu are încă efectivul complet. O voi întări mai târziu cu cei mai tineri dintre recruții ce continuă să ne sosească. Piersico, comandantul meu de companie, e administratorul teritoriilor franceze de peste mare. Breton de origine e clădit ca un dulap normand. E cu 12 ani mai mare decât mine. Forța lui fizică impresionează pe toată lumea și toți îl consideră un ofițer bun. Primele minute din timpul primei noastre întâlniri se desfășoară într-o rezervă politicoasă căci mi-a ajuns la urechi din diverse surse și propusese să-l strunească pe tânărul Tome. E un punct ce trebuie clarificat de urgență și îl întreb fără ocolișuri. Vreți să mă struniți pe cât se pare și pentru ce? Sicor rămâne uluit, dar ne placem unul pe altul. Râde și ne explicăm. Cele spuse mie de buni și drăguții mei camarazi nu sunt cuvintele lui. A precizat numai că nu se va lăsa tratat așa cum am procedat cu Moro. La asta n-am nicio obiecție. Întâi de toate că el nu e Moro, și apoi nu există niciun motiv a priori ca noi doi să nu ne înțelegem. El o el însuși și poate conta pe propria mea loialitate. Va avea în mine un secund fără probleme. Îi cer numai de la bun început să stabilească raporturile noastre cu o mare precizie. El comandă compania, e capitan, iar eu sunt locotenent. E în firea lucrurilor ca eu să-i dau ascultare și sunt foarte hotărât să o fac. Dar nu asculti așa cum trebuie de cineva decât dacă ai încredere în el. Așa că asta e treaba lui, să nu-mi dezamăgească încrederea pe care cu bună credință și fără nicio limită eu acord încă de pe acum. O ultimă precizare. Înțeleg să fiu stăpân în propria mea dughiană și să conduc trupa cum voi socoti de cuvință. Am făcut târgul. Piersico îmi va lăsa într-adevăr totdeauna o libertate totală și vom străbate toți anii războiului împreună, fără să avem vreodată nicio discuție. Am pecetluit în ziua aceea o prietenie care ține și astăzi. Odată pusă la punct problema asta, mă ocup de sublocotenenții mei. Nu-i cunosc deloc. Gilles Anspaș are vârsta mea. Ceilalți doi, Gurko și Pui Dupin, sunt câțiva ani mai mari decât mine. Le expun în câteva cuvinte cum cred că trebuie să fie raporturile dintre noi. Amândoi au fost brevetați de curând la ringui și n-au nicio idee precisă despre rolul comandourilor parașutiste. Eu însă am și încă foarte precisă. Mă voi ocupa personal de antrenamentul celor din trup. Lor nu le rămâne decât să se instruiască în același timp cu oamenii lor. Cu timpul sper să învățăm să ne cunoaștem și să ne stimăm. Întâmplarea a făcut să ne îmbarcăm pe același vapor, dar e foarte limpede că un vas nu poate avea decât un singur comandant. Nu știu ce cred ei despre mine, dar eu încă nu cred nimic despre ei. Vom vedea la lucru dacă ne putem înțelege. În ceea ce mă privește, le spun sunt foarte hotărât să ne înțelegem. Vom face bilanțul peste câteva săptămâni. Asta e tot pentru astăzi. Duceți-vă și ocupați-vă fiecare de sticul vostru. Mâine dimineață la ora 6, întâlnire pentru ședința de educație fizică, pe urmă duș și micul dejun. La ora 10 am să vă văd împreună cu oamenii voștri ca să facem cunoștință. Ori măcar să începem să facem cunoștință. Centuria mea e imaginea fidelă a companiei, a cărei jumătate o constituie. Fidelă? Nu tocmai. Dintre toți, eu i-am moștenit pe cei mai tineri și asta nu mai datorită întâmplării. Dar faptul îmi convine de minune. E mult mai ușor să-l înveți trucuri noi pe un mânz decât să dezveți un cal bătrân de neravurile lui rele. Cu cât știu mai puțin, cu atât mai bine, raporturile noastre se vor simplifica în aceeași măsură. Ne cercetăm în timp ce ei se instalează în sala de instrucție. Am închipui exact cam ce trebuie să gândească despre mine. ăsta e noul îmblânzitor? Pe semne că zâmbește doar în zilele de sărbătoare. Se spune că e rău ca un A fost în misiune în Franța și a căzut în cap. Ești nebun. E de vârsta noastră. Se spune că e prost ca noaptea. Se spune că e un tip chic. Îi cercetez cu damănântul ca să-i pot recunoaște. Mi-am petrecut ziua de ieri cercetându-le antecedentele și privindu-le fotografiile. Sunt printre ei și niște fenomene. Philipp 15 ani, dar care se jură care are 18, familie normandă de forestieri înstăriți, greutate mijlocie și niște ochi albaștri de o falsă candoare sub chica lui creață de tăuraș. Și a părăsit familia lăsând o scrisoare de scuze pentru juvaierurile împrumutate de la mama lui închip de parale. Lui Belon, 18 ani, și el, de vreme ce, e vârsta legală ce ți îngăduie să te angajezi, numai că în urmă cu un an, nu avea decât 15 și, -și termina prima clasă la liceul din sfax. Pantalaci, un corsican bălbuit, cu accent din bastia, pieptul scobit și înfățișare de clon trist. Are 20 de ani și pare de 30. Față de cei cu care e în cameră, susține teorii antimilitariste. Totdeauna am să mă minunez cum se poate ține pe picioare, fără să aibă nevoie de cârje. În luptele corp la corp, se va dovedi încă și mai uimitor, dobărând esesiști cu aerul că-și cere scuze și la fel de calm de parcă ar fi la standul de tir. Domnule Locotenent, m-ar fi secerat ticălosul, dar ar fi fost mai iute, iute. Îl recunosc în trecere pe Uranga, un pescar din Saint-Jean-de-Luz, jucător de pelotă și microbist de rugby. S-a așezat în ultimul rând ca un elev prost, dar foarte cuminte, lângă Domingo, complicele lui de toate zilele. Au crăpat de fame împreună în carcerele spaniole. Domingo, Mares, magnific luptător de categorie mijlocie, mi s-a spus, și campion al Franței militare. Hârșitul picioarelor se potolește și șoterile au încetat. Putem începe. Bun. Sunt convins că v-ați interesat despre mine la planteanele birourilor și la radio bucătărie. Cum n-am intenția să vă povestesc viața mea, înseamnă că mă cunoașteți la fel de prost pe cât vă cunosc și eu. Pentru moment n-are nicio importanță, avem o veșnicie în fața noastră. Meseria mea e să vă învăț cum să vă bateți și în domeniul ăsta vă promit că o să vă învăț tot ce știu și eu. O să iasă untul din voi așa cum a ieșit și din mine. O să simțiți că vă dați sufletul așa cum mi s-a întâmplat și mie. Iar în unele zile o să regretați că n-ați ales intendența sau trenurile militare. N-are a face, o să vă obișnuiți. Tot ce vă cer e să faceți exact ce o să fac și eu. O să săriți cu parașuta după ce o să sar eu. O să treceți pe acolo pe unde o să trec și eu. O să faceți în toate și totdeauna exact ca și mine. Și chiar mai bine dacă va fi cu putință. Anul 44 începe. Nu trebuie să fi ghicitor. Ca să știi că înainte de a se sfârși, ne vom bate în Franța. dă șase luni ca să fac din voi niște parașutiști, cum scrie la carte. Șase luni, zi și noapte. Nu vreau să comand niște ucigași, nici amatori. Vreau să conduc la luptă în Franța niște soldați fără cusur. De va fi cu putință niște cavaleri, sau și mai bine niște seniori. Calitățile astea există în voi în stare latentă, chiar dacă voi nu știți. Ați ales să vă bateți în loc să stați resemnați, și tocmai asta e trăsătura esențială prin care un senior se deosebește de un sclav. Nu citesc niciun fel de mirare pe tinerele echipuri din fața mea. Concepțiile mele despre război sunt în tocmai aceleași ca și ale băieților pe care voi comanda. Și încă ceva, noi nu vom avea închisoare. Ori respectați regulile jocului, ori plecați. După cum nici nu voi trece în revistă echipamentul. Armele voastre sunt uneltele de care vă veți sluji, iar un luptător bun n-are nevoie ca un altul să se ocupe de întreținerea uneltelor lui. Dacă din întâmplare hotărârile mele vi se vor părea uneori nedrepte sau arbitrare, dacă vă veți socoti, jigniți sau maltratați, vă poftesc să mi-o spuneți pe loc. Iar dacă nu îi puteți să vă conving de contrariul și vă mistuie o sete de nestins să-mi pociți mutra, vă stau la dispoziție. Am încercat și eu adesea asemenea sentimente. Nu trebuie să ți le înnăbuș. Întrebări? Nimic? Perfect. Sunteți la dispoziția șefilor sticurilor. Camerele voastre put ca niște cocine. Aveți ziua de azi la dispoziție să faceți ordine și curățenie. Pantalaci, ai părul tuns așa cum purtau artiștii înainte de celălalt război. Să-i spui frizerului să-ți-l scurteze bineșor, îți schimbi și cămașa și cu ocazia asta faci și un duș, apoi îți schimb și șosetele. Mâine e educație fizică la aceeași oră ca și astăzi. Numai că va fi ceva mai greu decât azi. După micul dejun, trec să vă inspectez camerele. Pe urmă ne întâlnim tot aici și am să vă vorbesc despre antrenamentul vostru. Mâine după amiază o să aveți liber de vreme cei sâmbătă. Se dau și permisii pentru cei interesați până luni dimineață. Încă un amănunt. permisile veniți să le luați de la mine de la birou. Aveți grijă ca uniformele să vă fie fără cusuri. Nu vreau ca pentru scoțieni francezi să fie sinonim cu păduchios. Asta fiind zis, se spor la treabă. Și băieții o șterg afară, ca niște cățelandrii pe care ei ținut prea mult în lanț. Chiar de luni trecem la programul pe care îl vor urma trei luni în șir. A trebuit să redistribui oamenii în sticuri ca să-i desparte pe corsicani care, cu de la ei putere, stăteau și în același dormitor. Nu vă convine? Atunci gata, în altă parte. Ba da, atunci rămâneți cu mine. Și nu-i niciunul care să plece. în Anspaș i-a dus la ringuei pe cei 20 de începători care nu aveau încă brevetul și de cum se întorc ne punem pe treabă. Ziua începe printr-o mărsăluire de 10 km în ritm de cross prin ținut precedată pentru încălzire de o jumătate de oră de educație fizică. Duși Brickfest și, de la ora 9 la 12, instrucție teoretică. După amiaza e consacrată aplicațiilor practice la cele expuse teoretic dimineața. Tir, dacă a fost vorba de o lecție despre armament. Aruncări de explozibil, dacă despre explozibil a fost vorba. Orientare după busolă și hartă pentru lecțiile de orientare. Ambuscade pentru ilustrarea orelor de tactică. Arta militară e o artă simplă, numai aplicație, spunea Napoleon. Din punct de vedere intelectual, băieții mei sunt mai puțin înarmați decât erau un oș, un Murach sau lefebră. N-am ambiția să fac niște generali, dar vreau să dobândească toate cunoștințele utile unui ofițer mijlociu. Îi el inimii, fără cruțare pe leneș, pe incapabil și pe fanfaron. Organizăm mari jocuri în care jumătate din trup o atacă pe cealaltă, turniruri de close combat, raiduri de o săptămână pe înălțimile Scoției, unde trebuie să-ți duci zilele fără rații alimentare, să dormi noaptea sub cerul liber, să traversezi râurile pe poduri improvizate de frânghie, să mărșăluiești 40 de kilometri ducând o greutate de 40 de livre, să-i scaladezi faleze, să cobori în să-ți strângi curea și să-ți păstrezi zâmbetul pe buze. După un trimestru, trupa mea de la început a devenit o echipă. și lui Tome, zic gurile rele. Dar cercetașilor puțin le pas. Sunt politicoși, dar pocnesc nemilos și sunt uniți ca membrii acelui aș clan. Sunt altfel decât ceilalți, oarecum ca niște călugări soldați. Cel puțin 5 zile pe săptămână, weekendurile sunt în întregime libere. Ne întâlnim uneori cu toții la bal sau la piscină, la pub sau la patinoar, iar când e vorba de încăierările acelea fără motiv împotriva americanilor și de partea englezilor, împotriva englezilor alături de canadieni, împotriva australienilor alături de toată lumea, arătăm că știm să ieșim din încurcătură. A sosit momentul să trecem la o viteză superioară. Băieții au acum destulă încredere în mine ca să considere normale hotărârile ieșite din comun pe care le iau și pe deasupra, să nu tolereze ca cei străini de trupa noastră, fie și într-un mod timid, să-i pună la îndoială reglementaritatea. Îi adun pentru un briefing, expunere concisă cu scopul instruirii oamenilor în privința misiunii și a planului de luptă. Astăzi, iepurașilor, o să trecem la dificultăți ceva mai mari. Nu sunteți bun de nimic și nici un caporal italian n-ar vrea să vă ia drept auxiliar în grupa lui de luptă. Dar o să încercăm totuși să vedem câteva șanse suplimentare de supraviețuire. De cumva comandamentul de ajuns desmintit ca să-și închipuie că vă poate trimite la război. Tot ce ați învățat să faceți ziua, o să facem acum noaptea. O să dormim ziua, o să luăm masa de seară împreună cu restul regimentului. Apoi veți avea două ore de teorie, după care ne petrecem noaptea afară. V-am învățat să vă orientați corect după busolă ziua. Acum o să învățați să faceți același lucru noaptea și să vă orientați și după stele. Abia acum începe adevăratul vostru antrenament. Pentru că nouă ni se va pretinde să ne batem mai cu seamă noaptea. Vom fi parașutați noaptea în spatele liniilor germane. Poate că ne vom vedea puși în situația să ne batem de cum vom atinge pământul, și atunci Dumnezeu cu mila. Și chiar dacă una ca asta nu ni se va întâmpla, tot vom fi nevoiți să mărșăluim noaptea ca să ieșim din zona de aterizare. Cele mai multe lovituri le vom da în timpul nopții. Ne vom ascunde prin păduri. A trăit noaptea trebuie să devină a doua voastră natură, iar pădurea mediul vostru preferat. Vom ataca de preferință noaptea. Va trebui să ne apropiem cât mai mult de adversar, ca vânătorii de fiare sălpatice, și să tragem în el de la o distanță de la care l-am putea atinge chiar și cu mâna, pentru că nu avem decât arme ușoare. De asta v-am învățat să umblați fără să faceți zgomot, să vă camuflați până la a vă confunda perfect cu orice fel de ambianță și să trageți fără să ochiți, ținându-vă arma la șold. O să vă antrenați în condusul jeepurilor pe timp de noapte, cu farurile stinse, o să vă pregătiți și o să dați foc pe întuneric încărcăturilor voastre explozive. Și o să ne mai obișnuim să ne separăm la un semnal și să țâșnim în toate direcțiile ca un stol de potârnic, ca apoi să ne adunăm la puncte de întâlnire succesive, dinainte fixate, timp de trei zile. Pentru asta trebuie să vă grupați în tandemuri după afinități. V-am mai spus că e interzis să ne lăsăm ambalați în lupte prelungite, unde în mod fatal noi vom fi cei învinși, deoarece adversarul va avea tot timpul să-și aducă întăriri, pe când noi, noi suntem singuri, așa că ne vom vedea siliți să întrerupem lupta brusc și să dispărăm într-o clipă. Cu situația asta trebuie să vă obișnuiți. O ștergeți doi câte doi și vă repliați spre un punct de întâlnire ce ar putea să fie situat la 2 sau 10 sau 20 de kilometri. Dacă ne regrupăm acolo cu toții, cu atât mai bine. Dacă nu, va exista un alt punct de întâlnire prevăzut în altă parte pentru a doua zi și un altul pentru ziua următoare. În tot cursul lunii aprilie 1944 am trăit practic ca niște hoți noctatici. Home Guardul, Armata Teritorială Britanică, apărarea locală, și poliția ne caută ca să facă jocul și mai plauzibil. Trăim în mijlocul naturii, dormind ziua, pitiți în vizuin ca niște viezuri. Noaptea simulăm atacul unor posturi deținute de englezi, punem false încărcături de dinamită pe cala ferată, la macazuri, la gările de triaj și la aerodroame. Nimeni nu ne vede, nimeni nu ne prinde și niciodată nu avem să fim prinsi. Toți băieții au căpătat o mare încredere în ei înșiși. Sunt convins că într-asta stă singura îndatorire a unui educator. Să-și conducă oamenii în așa fel, încât să se poată lipsi de el, să-l renege la nevoie, dacă asta îi poate constrânge la a nu conta decât pe singurele lor resurse. Până și căprioara, care-i toată numai gingășie, își alăptează puii până la vremea înțărcatului, apoi îi alungă, izbindu-i îndelung cu botul. I-a învățat să pască și am îndeplinit misiunea. Așa că să se descurce singuri. Oamenii mei se descurcă foarte bine și nu sunt niște rumegătoare ci o adevărată haită de lup și niciunul nu are chef să părăsească haita, iar haita simte prea bine că fiecare dintre ei îi este indispensabil. Ce-ar face Klein, cel mai bun trăgător cu carabină, fără opizi, cel mai bun trăgător cu pușca mitralieră? Ce-ar face amândoi de n fi Uranga, cel care aruncă grenadele la niște distanțe de necrezut, cu precizia lui uimitoare de jucător basc de pelotă? Forța lupului e în haită. Forța haitei e în lup. Kipling a scris asta undeva în Cartea Junglei. De vreme ce suntem o haită, îi învăț să vâneze ca o haită și să urle ca o haită. Temuta infanterie romană era înfricoșată de urletele celților, pionierii vestului american de chiotele călăreților indieni, trupele nordiste de chiuiturile cavaleriei confederaților. E o constantă istorică. Rebels, elul, strigătul răzvrătiților, sudiștilor, m-a dus din totdeauna în mod deosebit și la fiecare atac simulat, toată trupa urlă ca un singur om. Iep, iep, iu, iu, iu. Strigăt născut odată cu omul, iar omul nu se schimbă. O trupă care atacă scoțând strigătul ei de război, dă fiecare dintre membrii ei sentimentul că aparține aceleiași falange, unice și invincibile. Urlând, individul se eliberează de propria lui spaimă și se liniștește auzind același strigăt scos de către soții lui. Cât despre tipii din afara noastră, cu cât se cred mai civilizați, mai raționali și mai organizați, cu atât mai mult strigătul acesta de sălbatici îi derutează și cu atât mai vulnerabil devin. Cele câteva secunde ce trebuie ca să-și vină în fire îi sunt în general fatale. Mulți prizonieri germani mi-o vor confirma atunci când îi voi interoga. Apoi îmi mai învăț trupasă și cânte. Nu are imitate după lidurile germane și care n-au nimic de a face cu folclorul nostru, ci vei cântece de ochiate moștenite de la armata regală și de la marea armată. Din Piemont când ne întoarcem, Grenadierul din Flandra, pe drumul din spre Dijon, iar oamenii le deprind gustul. În pas de marș, cu mânecile suflecate, capul descoperit, băieții mei cu mersul lor elastic de animale în plină formă, au după părerea mea o ținută mult mai degajată decât trupele germane de asalt care m-au impresionat odinioară.